בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ל"ד. מייסד על תורה ל"ד בליקוטי מוהר"ן. פי ידבר חכמות והגות ליבי תבונות. אלוהים שמע תפילתי האזינה לי נדבות פי רצנה ה' ומשפטיך למדני. האזינה ה' תפילתי והקשיבה בקול תחנונותי. שמע ה' <אדוני>, כל תחנוני בשבעי אליך, בנושאי ידי אל דביר קדשך. אל תת ליבי לדבר רע, להתעולל עליות ברשע את אישים פועלי אבן, ובל אלחם במנעמיהם. לבב עיכש שסו ממני, רע לא ידע. עת ליבי על ידותיך ועל אלבצה, לב טהור ברע אל ורוח נכון חדש בקרבי. עוזרני ריבונו של עולם, אמר דאלמא כלה, שאזכה לקשר את ליבי לאמרי ויהיה כפי כן ליבי. ותצילני בהחמך רבים, שלא אדבר לפניך שפתי מרמה, ולא יהיה חלק ליבי מאמרי פי. ואזכה לשפוך שיחי ותפילתי וטחינתי ובקשתי לפניך בפה מלא ובלב שלם, עד שיתקשר ליבי לאמרי פי בתחינותי ובקשותי. ותהיה עמי תמיד, ותושיני ותעזרני ותזכני לפרש כל שיחתי לפניך תמיד בכל לב. ואת כל אשרים לרבי אשיחה לפניך תמיד באמת ובלב שלם ואזכה להרבות מאוד בהתבודדות ובשיחה ביני לבין קוני עד שתתגלה ותאיר הנקודה הקדושה המושרשת בי שהיא מבחינת צדיק מושל כמו שכתוב ועמך כולם צדיקים והנקודה הקדושה הזאת תאיר ותמשול על ידי אמרי פי בתפילות וטחנות ובקשות ואזכה לקשר ליבי לנקודה הקדושה הזאת בקשר אמיץ וחזק עד שתאיר הנקודה הקדושה הזאת מפי לליבי, עד שיתגלה אור האהבה הקדושה על השם המתברך המושרשת בי. ועל ידי זה יתבטל ויפול מליבי חרפת לב, עולת לב, שבירת לב, שם כל התאוות רעות ומידות רעות, ומחשבות וערעורים רעים ובלבולים, השורים על ליבי, עד אשר כל ליבי נשבר ונשחט ונתקלקל מאוד מאוד על ידי ריבוי החרפות הללו. וכולם יתבטלו ממני לגמרי על ידי אור הנקודה הקדושה שלי. תזכן אם ותעיר מפי לליבי על ידי דברי תחינות ובקשות והתוארות אליך ולעבודתך, שזכי לאמרם באמת ובלב שלם, מאומקא דליבה באמת לאמיתו. אללה אדוני מלא רחמים רבים, חומל דלים, שומע אין כת אביונים, רועה בעלבון עלובים. החפץ בתשובתם של רשעים, ואין הוא חפץ במיתתם. אתה ידעת חרפתי ובושתי וכלימתי, נגדך כל צהרי. חרפה שברה ליבי ואנושה, ואקבה לנוד ועין ולמנחמים, ולא מצאתי. הריני לפניך מלא בושה וכלימה, מלא חרפות ובזיונות, מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק. חוס וחמור עלי, עבר חרפתי אשר יגורתי, כי משפטיך טובים. זקני לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת, זקני לפרש שיחתי לפניך באמת, ובלב שלם, באופן שאוכל לעורר הנקודה הטובה שיש בי. ותאיר בי מפי ללבי באופן שאזכה לתקן את ליבי הפגום מאוד. ואזכה להסיר ולבטל מלבי כל החרפות לב וכל העורלת לב וכל העקמומיות שבלבי. כי ליבי מלא עקמומיות רע מאוד, בלי שיעור וערך ומספר. עקוב הלב מכל ואנוש ומי ידענו. ואתה ה' חוקר לב ובוחן כליות טרפה את שברי, וכבוש את מכרובי נפשי המרובים מאוד, חוס וחמול עלי רבונו של עולם. כי אתה דעת הרוע הלבבי והקמומיות הרע שנאחז ונתערב בלבי, עד שכל ליבי מלא ערעורים, מתאבות ובלבולים הרבה מאוד מאוד בלי שיעור והערך ומספר. עד שקשה לי לנוח ולשקוט שעה אחת, כי בכל עת ושעה רודפין התאבות והבלבולים אחריי, ומחרפין ומשברין את לבבי, עד אשר אין יודע שום דרך ונתיב ועצה ותחבולח להימלט מהם. ואפילו מה שמתנוצץ לי עדיין, איז התנוצצות עצות טובות אין היא מקיימה מעוצם החלישות הדת ופיזור הלב והנפש. ריבונו של עולם, מר לי מאוד, אתה הדעת את המרירותי העצום. אתה הדעת את החרפתי ורוע לבבי בכל בחינותיה, בכל פרטיה ודקדוקיה. ואין מי שיוכל לרפות אותי כי אם אתה לבד. אדוני אליי ולאבותיי בחסדיך האמיתיים לבד, בחסד חינם לבד. אף על פי שאיני זוכה לדבר אפילו דברים אלו באמת, כאשר אתה ידעת. כי מחרפים אותי בכל מיני חרפות וביזיונות. כל רואיי ילעיגו לי, יפטירו בשפה יניעו ראש. כל היום כלימתי נגדי ובראש את פניי כסיתני מכל מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם. ובכל עת ורגע מעורבב בדעתי ולבי כל מיני חרפות וביזיונות. ולא תהיה שמחרפים אותי ומשברים את לבבי בכל מיני תאוות רעות ומידות רעות ואירורים רעים ומגונים, אף גם בתוך כך כשאני רוצה לשא עיניים מעט אליך ולצפצף אמרתי לרחמיך וחנינותיך. בתוך כך מלא ליבי בפניות ובלבולים גדולים וגסות הרוח, אשר הידד את תפילתי נמאסת מאיתך חס ושלום, כמו שכתוב תועבת אדני כל גבל לב. ועתה מה אעשה ומה אפעל, היכן ננוס את הביטה בעוני, קירה בו מכאובי וצרעות לבבי. אך אף על פי אני מקווה ומייחל להחמך הרבים ולחסדיך הגנוזים, כי אתה יודע צפון לבבי ועצם שורש נקודתי הטובה. אשר באמת לאמיתו יש בי שורש נקודה טובה וקדושה וטהורה, כי אני מזרע בית ישראל ונשמתי מושרשת בנשמת הצדיק האמיתי, שהוא שורש כלליות לשמות בני ישראל. על כן באמת להמיתו בפנימיות שורש נקודתי הטובה. אני צועק אליך באמת ובלב שלם שתחוס עלי, תרחם עלי ותכונן עם מוצר מתנת חינם. ותעזרני להסיר ממני עורלת ליבי ושבירת ליבי וחרפת ליבי. ואזכה להטות לבבי אליך באמת, להמיתו ולשבה ולבטל מליבי כל התאוות רעות ומידות רעות והעקמומיות שבלב. ורוע הלב, ותחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם. להזכה מהרה ללב טהור, ללב טוב, ללב קדוש, ללב שלם, כרצונך הטוב. ובכן באתי לפניך, אדוני, אליי ואלי אבותיי, מושל בכל, אשר בראת עולמך, כרצונך הטוב בשביל ישראל עמך. כדי שיקבלו ישראל את התורה על ידי זה, יכזכו למשול בך כביכול, כמו שכתוב צדיק משה ליראת אלוהים. וכתיב ישראל ממשלותיו. על כן אותך אדרוש, אותך אבקש, לפניך אתחנן. לפניך אשתטח בקידה, בכריעה, בהשתחוויה, בכפיפת ראש, בקניית חיל, באימה, ביראה, ברתת וזיה, בלב נשבר ונדכה, נאנח ונדכה, בממושך וממורט. צור ישראל וקדושו גואל ישראל, החם עלינו למען שמיך וזקנו בחסדיך העצומים להתקרב ולהתקשר לצדיקים אמיתיים, שהם שורש כלליות נשמות ישראל. ותזכני ידבר עמם פה אל פה ולשמוע מפיהם הקדוש דיבורים קדושים וידברו אל ליבי דברים המתיישבין על הלב ואז כלקשר את ליבי לדברי פיהם הקדושים לנקודתם הקדושה ותמשול ותאיר נקודתם הקדושה מפיהם לליבי ואהדרת זה יתבטל מליבי כל החרפות לב וכל העורלות לב וכל העקמיות שבלב ויהיה ליבי ישר עם אדוני תמיד ובכן תזכני לדבר עם כלליות ישראל, עם קודשך, בתורה ועבודה ויראת שמיים, עד שאזכה לקבל הערה טובה והתעוררות להשם מטבח, מכל הנקודות הקדושות שיש בכל אחד ואחד מישראל, מה שאין בחברו. ונזכה שיהיה אהבה ושלום גדול בין כל ישראל לעמך, וכל אחד ואחד ידבר עם חברו ביראת שמיים, עד שכולנו עמך בית ישראל נהיה נכללים זה בזה באהבה ואחווה ורעות. וכל אחד יקבל מחברו התעוררות להשם מטבח, מנקודה הקדושה שיש בחברו יותר ממנו. ונקבל זה מזה, ונעורר זה את זה לעבודתך ולתורתך באמת לאמיתו. ותזכני ברחמך רבים אותי, ואת זרעי, ואת זרע זרעי, ואת כל עמך בית ישראל, שנזכה כל אחד ואחד לדבר בינו לבין קונו. ונעורר ליבנו ליראת שמים, ונזכה תמיד לפרש שיחתנו לפניך בכל יום ויום, בלשון שמדברים בו. ברחמים, ותחנונים גדולים, בדברי ריצויים, ופיוסים הרבה. בטענות ואמתלאות נכונות, ובתעוררות גדול באמת. ובדברי החן ותחנונים עד שנזכה לקשר ליבנו לנקודה הקדושה שיש בנו שהיא בחינת צדיק מושל. ונזכה להתיר הרבה לפניך ולהרבות מאוד בכל יום ויום בשיחה הזאת תפילה. ונזכה לומר לפניך בכל יום ויום כמה וכמה תחינות ובקשות ווידויים ותפילות והפצרות. ונתחזק ונתאמץ בתפילה ותחנונים בכל עוז ותעצומות. ואל ניתן דומי לך עד שתחוננו. נקרא אליך עד שתעננו, עד שנעורר רחמיך האמיתיים עלינו, ונזכה לנצח אותך בתפילותינו, תחינותינו ושיחתנו, שתשיב פניך אלינו ותרחמנו ותשיבנו את תשובה שלמה לפניך באמת בכל לב הנפש. ותזכנו שיערו בנו כל השלושה נקודות הקדושות הללו, שהן הערת הנקודה הקדושה של הצדיק הדור האמיתי, והערת הנקודה הקדושה של כלליות ישראל עמך מאחד לחברו. שכל אחד יאיר בחברו, הערת הנקודה הקדושה שיש בו מה שאין בחברו. והערת הנקודה הקדושה של כל אחד בעצמו, שכל אחד ואחד יקבל מיניה מהנקודה הקדושה שיש בו, שתאיר מפיו לליבו, על ידי שידבר בינו לבין קונו, בהתעוררות הלב, בתפילה, ושיחה, וטחינה, ובקשה, באמת ובלב שלם. ועל ידי כל זה נזכה שיאיר הערת צדיק יסוד עולם בלבנו. ונזכה שיתקשר לבבנו באמת בקשר אמיץ וחזק לעולמי עד, לאור שלושה נקודות הקדושות הללו, אשר שם אור האהבה והחסד הקדוש שורה. עד שיתבטל על ידי זה כל החרפות השורים על הלב הנקראים עורלת לב, שבירת לב, שהם כל התאוות רעות וערעורים רעים. ונזכה שיתאר ליבי באמת מכל העקממיות שבלב, ומכל מיני כפירות שבלב, ומכל רוע הלב. תעזרני לשבר ולבטל כל התאוות רעות וכל הערעורים בהם, וכל מיני מחשבות רעות, וכל מיני בלבולים, וכל מיני פסולת ועכירות שבלב. עד שאזכה ללב טהור, ללב קדוש, ללב טוב, לישרות לב באמת, לעמיתו כרצונך וכרצון הצדיקים האמיתיים. ויה לי ליבי ישר עם אדוני תמיד עד שאזכה להתדבק בך ולהיכלל ברצונך הטוב, ובאהבתך הגדולה תכסה על כל פשעינו, כמו שכתוב, ועל כל פשעים תכסה אהבה. ותמחול ותסלח ותכפר לנו על כל חטאנו ועוונותינו ופשענו, ותאסוף את חרפתנו, ומעתה תהיה בבעזרנו שלא נחטא עוד לעולם, בין בשוגג, בין בין מזיד, בין באונס, בין ברצון. ותצילנו מכל מיני פגמים שבעולם, מנזקלויות כרצונך הטוב באמת. ותזכני לקדש את פי בדיבורים קדושים, ותעזורי לתקן כל הפגמים שפגמתי בפי, עד שאזכה שיהיה פי מלא ברכת ה' וימלא פי תהילתך. דיוק להשפע שלי שהם אימרי פי בשלמות גדול, עד שזכה להמשיך תמיד שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום על ידי אימרי פי. ותשמע תפילתנו תמיד, ותבטל רצונך מפני רצוננו, ונגזור עומר ויקום, ותקיים מקרא שכתוב, אנוכי אדוני אלוהיך עמלך מארץ מצרים מרחב פיך ועמלאו. ותעזרנו ביחמך שנזכה מרע לקדושת הברית באמת, ונזכה לתקן כל מיני פגם הברית שפגמנו עד הנה. וזכות יוסף הצדיק שעמד בניסיון, וזכות כל הצדיקים האמיתיים שעמדו בניסיונות רבות אין מספר, וכפו את יצרם למען שמך, יגנו עלינו, ובזכותם וכוחם תעזור לי מעתה, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שאזכה גם כן לחוף את יצרי ואת אהבתי. ותצילני ברחמך מכל מיני פגם הברית שבעולם, ולא אבוש ולא אכשל בשום מכשול וערעור רע כלל, מעתה ועד עולם. ותזכני מראה לתיקון הברית באמת ובשלמות כרצונך הטוב. ואזכה לתקן בשלמות ברית הלשון וברית המאור, ותחונן ומתחה חכמה ובינה ודעת היא קדושה. ואזכה ללמוד וללמד בהתמדה גדולה ולקיים את כל דברי היתרותך באהבה. חוס וחונן ורחם עלינו מלא משאלותינו ברחמים. חונן ובענן ושמע תפילתנו כי אתה שומע תפילת כל פעמך ישראל ברחמים, ברוך אתה שומע תפילה. יהי לרצון נמרי אפי והגיוני בלפניך, אדוני צורי וגואלי.